bilal alamin والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله جل وعلا falënderojmë veten pritëndim dhe falë kërkojmë na salavat dhe bekimet e Allah qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me familjen e tij, mi shoqë dhe gjithë ata që janë të ikën këtë rrugë ditën e fund të kësaj bote nderu lazer datë sot jemi në takimin e rradhas në ditën e shtunë dhe po vazhdojmë inshallah dhe sonte me shembullin që kemi filluar ta trajtojmë më herët. Kemë filluar të trajtojmë shembullin e dhënjes dhe në kuadër të kësaj teme kemi thënë se Allah xhallahu ala ka përmendur disa shembuj. Verse-slinka këta shembuj shërben për të kuptuar më drejt dhe për të formuar drejt konceptin e dhënjes në Islam. në procesin e dhënjës pa dushim se jenë tri elemente të rëndësishme. Ajë që jepë, ajë që merë dhe ajë që jepët, apo këtu e në tri gjero. Dhe në nuk po flasim për atë që merë. Dhe nuk po shtjelojmë përvec se me disa përrashtime që kemi bërë në fillim atje, nuk kemi duke shtjeluar se kosh është meritorë me marrë, kush nuk është mëritor, me marrë, ku duhet me dhënë, këto e në tema tjera. Por ne posyunojmë për mes këture temëve dhe shembujve me formu dhënsin. Ne ju përna duhet aj që japë me kuptu drejtë. Pas ta i në qofë se kemi të formuar si duhet atë që japë Pastaj, ajo që ipe dhe ajo që merë Jënë letë pastaj Nga se Sikur që kemi cih Ajo që merë Më shumë ka nevoj Për fjallë të mirë Për ngushlim Më shumë ka nevoj për me arujt karakterin Dirititin se sa me nënqmujem i dhonë Dhe kjo nuk sigurohet Nushe pas me Një bëmerës Një dërlirë i cili është i formuar si duhet. Dhe gjithashtë të në qëse kemi bëmirës i cili e ka kuptuar bëmirës si duhet, pas taj nuk është më rëndësi që ka japë. Nga saj do t'japë. Dhe dhenja ti do t'jë gjithë mund e begatshme, e bereqetshme, përshka kësa laugja leoale japë, bereqet. Dhe për këtë kemi të sejë si kësa laugja leoale u përbanë, në fillëm të këti shambulli, shumë fishimin e dhenjës. Ga një dirë në 700 fesha me tepër. Për ndelit kuptohen gjitha këto që për i përmandim dhe ato që këra me i përmand se shërbejnë në drejtim të formimit të duar të ati që jep. Dhe kët që jep, gjithashtu kemi të sejka tje në fillim se për të marë epitetin dhenës bëmerës bujarë nuk kërkot sasjet saktuar e dhenjës por kërkuen standardet saktuara me i plëcu e një për tërë për flasim. Për ndaj ka mundë si njëriu që te jep cindra mira po themi euro me valutin që ne i përdurim dhe mës tjetë dhënës, mës tjetë bujarë me standardi koralit. Po ka mundë si njëri tjep 50 cent dhe te ka lau gjellot për shenëbuj. Nuk është më rëndësi fillemisht. Pas taj e merë kuptimin sësia, pas taj është më rëndësi shumë sësia. Por pastaj, pas taj, pas dhëndësit, ndaj në duhet individi formuar si duhet, ishtë nosh, i cili ka kuptuar drejt kërkesat e zote Gjellewala dhe mbi ato baza është edukuar është formu, që të merë kuptim pas taj veprimi i ti dhe projektit i ti e kështu më ratë. Dhe në fillim Allah Gjellewala ka folur për dhënjen si projekt i rëndësishën një jetën e besimtarit. Ne kemi thënë se fakti që këto ajete kanë ardhur në mesin e ajeteve të besimit Allah Gjalli Gjalli marad, me dhëmit si e, e Allah xh.x.l u ka kthyer radh japën kuptues janë tema të rëndësishme. Pastaj shumfshimi e pastaj Allahu vazhdon të na shpjegon edhe disa gjëra tjera që na duhen në procesin e këtij formime, që mos të formohemi të deformuar. Ngase ka mundësi dikush më si u formuo, ka di form, pa as deformim dhe që forimit jetë ishë ndosh ka vazhdo Allah me shambulli tjere dhe pjesa e dyjtë e këti shambulli është aja që Allah gjallë e allatë thotë në vazhdimë në jetin 264 në surën Beqara Ja ejuha lëdhine amanu la të bëtëlu sadaqatikum bil menni wal edha këllëdhijun fiku ma le huri a e nësë wa la ju'minu billahi wal jevmi l'akhirë فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين كيوش عملتش الصونة ان شاء الله منظور مفور من البارتان الله جل وراء الله قال ايو جيكاني بسوع La të pëtëlu sa dekati kumbilmen një vel well edhe Mos i rënani, mos i zhvlerësani Kontributit e juaja, bëmirësit e juaja, mos i zhvlerësani Duke përmendur dhe duke shqetsuar dhe bezdisur E përmendja dhe bezdisa kemi përmend, ta kemi në kaluar që farë kuptimi kanë Nga saj që bën kështu, kelle dhijun fikumale Shambulli i zhvlerësimit të kësoj vepre I rënimit të saj Për me e diti që zhvlerësot kjo vepre Ka se Allah një shambull tjetër Që tjeku pëtan ma mirë se këtë parin Këllëdhi jun fiku ma lehur i a e nës Si kuraj që japë për syje për faqe O la ju uminu billahi O la ju uminu billahi O la ju uminu billahi O la ju uminu billahi Nuk beson Allahun asë ditë në gjukimit. Do, a i jabë kryë këput për të lafëdruar. Nuk ka asë një shpresë në shpërblim. Si ka me pasë shpresë në shpërblim kërë asë besënë Allah në ditë në gjukimit. Thë me thëlluhu, e shemulli këti dytit, do dhëtë, i pari e shte, mos i zhvërësoni kontributet bëmirësit e juaja me përmendje dhe bezdisje nga se i nxani ati që jep dhe bën pun të mira, por përshy e faqe, jo me shprejt në Allahon edhe me shprejt në shpëvlim. E shembul i këti ashtë ke mëthër i safruanin, alehi turabun, fë esabahu a bilun, fë të rakahu salda. Shumë shkurt, po shumë dhe me thonëse. Allah u gjallë e ula thëtë, Shëmbulli i tij që jap po pa fryt dhënjes nuk merr asgjë nga kjo dhënje. Te më theri safuanin, si Safuan, sikur se shëmbulli Safuan. Çka është Safuan? Shkurt, do thën, Safuan është një shkëm i fortë dhe një shkëm i lmuşur. Do thotë i ka dy cilësi kë shkëmbë që Allah për në asil shambullë. Êshtë terë i fortë, i ngurëzë, nuk ka asni plesaritje që të mundësën me mbidi që kanë te, që i pa po do gurë, do shkëmbi, kanë do plesaritje. Në mes të plesaritjes, del një bimë, e thjesht, del një bari. Allah për dhëtë kërë është i tilë, s'ka plesaritje, s'dele asë zëmbite. Dhe krasa e është, është ilimushën. Do m që ka do që të vendasësh mbi ta nuk rëmë. Alehi të rabë, mbi këtë shkëmbë, karanje, shtres, e holë dhejo. Fa e sabë hu vabil, duke qenë kështukën këtë gjandja, bie një shi i rëmbjë shumë, shi i fordë. Fa të tëra këhu salda, Këshirën mbushëm i, i madh që bjen realisht këshirësh dash çka më bën. Q u jiten. Edhe to që ne thotë ngjall me din Allah xhel dhe hola. Mir, por nuk kështo për ballt i guri. Nuk kështo për ballt i shkëmbit. Për ballt i shkëmbit çka bën këshirën fshën? Këshirën mbushëm çka bën? Edhe atë shtresë të dheut që ka pasë shpresë ndështë në bitë pak, pak e hodë po në bitë në bjellë diqka, edhe të ka larguar. Fëtër e këhu sëlda dhe ka këthyrë prapë në formën e ngurtë dhe të muar si kurishtë të me parë. Laja qëdiru në ala shiimi ma kësebu Ata që kështu veprojnë nuk do të kënë qasje nuk do të kënë mundësi të përfituin nga e që e kanë e kanë bërë dhe Allahu gjallë gjallë hu Wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin. E, e Allahu nuk i udhën rrugën e durë, nuk u jep sukses atyre që janë mohues dhe pabesëntor. Këllëmisht dua që edhe pak të mirëm me shthjellimin e shembullit me kupto drejt, pastaj kalojm tek pikat që duhet ne i përfitu nga ky nga ky shembull. Këllëmisht Allahu xhallahu ala në këtë ayat përmend ja e juhalladine amenu, la të pëtillu. Oj, që kini besuar, mos i zhvdërësani, mos i bëni i pëtal, mos i rënani. Fëtërështë, qëka nënë kuptan, qëka duhet me kuptu, na, kërë Allah dhe të la të pëtillu sadaqatikum, qëka duhet me kuptu? Këtu bëhet fjalë, edhe përgjrat e obliguara, edhe përgjrat vëndetara. Nëse, një vepër e obliguar e këna bërshme e kry e prek që kry pëtali është dërsohet rënohet i bia se tek Allahu jenë pikën 0 dhe me thonë së kebo kërgjë së ke kry borqin si aj që se ka kry heq si ti që kebo 0 i pëtali ndërso në qofë se vepër ashtë në file ka thënë djetarët atëherë nuk ka asë një shpërblim nga kjo. Se vepër në fila nuk është obliguar me e kry, andaj nuk mund të themi si me kry, si mësë me kry. Përshka këse kur themi të e para si me kry, si mësë me kry, i bje se i e ka denimin e mës kryrjas minimumi. E pastaj si facia tjetë e një ekstra ato pastaj. Kjo është i pëta, latë të u pëtilu, dhe më thonë, mës i rënani veper të juaja që të kallahu gjëllehullat të keni këtë status i cili ju barazan me atë që s'ka po farë po. Atë kuptim si kurse ka thënë Fudhal ibn Jadri Rahimullah thua ju një atyre që punojnë jo për i zotit mës u lëdhni. On është thështë lodhje. është lodhje. Në këta e gjithashtot Allahu thët Kelle dhijun fi kumalehu Ria e nësë Shambullesht i shkurt Pa pak është i komplikum Ndaj me një vëmendje E kuptëni shumë brejtë Qika përta Allah gjellehu ala Allahu përna thët Mos u bëni Mos i shdërësani dheprat Mos e shdërësani Sadakën e ju Bëmirsit e juaj, e kontribut e ju, ju Mos i shdërësani Mos u bëni sikur si të të Allah mësë bëni si kur që e bjen mësë i përngjani këtyjnë mësë i përngjani këtyjnë e tjerve nga se këtu Allah për dhe më në thënë ka fillu në amën dhe besimit dhe kërkesën shiko kër ka fut, Allah Gjallewala mes besimit edhe përgjasimit dhe kjo është forma me fuqishme me mbil në zamën e besimtarën së rrëzit e kësaj tema të Filimeshko Allah dhe, ja e ju heledhi në amenu Po thirë në amen të besimit Kur thirë në amen të nderi që të kanderu I bjen që Nuk të ka hije me këtë amen i vok të pun Apo Do me thonë, kur dan dikush me e qërtu dikon Për zjedh një formë të saktume që e ngushtan me qërtu Me i thatë për shambullë si kërsi këllon për Meryemën a.s. që e këllon? Ja uhte Harun, ma kane ebu ki mra e sëuin, wa ma kane të ummu ki bëgija, o, motre Harunit, ti që jene me këtë mi, babën se ki pas të keq, asë nënin se ki pas të pëmër alshme, pejka ti, që kaj në gushton me, një origin që këtume që ti nuk është doshme për kështu. Andi Allah gjëllëvala, disiponat turpranë, me thyrë një besimi se jënë qufë se një besimtar ju së bëni kështu. Nuk i të kanë besimtarit që aj, duke pas besim, me i ahuq orientimin e punëve tia. Si të kanë kështu? Kja është, do të të pjesë e paru, që e kufizan kërkjesët me besim, dhe kufizimi i ty të shmerë, përgjasim, kellë edhe ju në fiku. Nëse, nuk jemi afton këthiri e nderit që të mbani vetën në nivel në dur le, aft, le, le, le të plecën këtë këtë kët, dyta a si për nxani këtyne te du mu bosti kursaj që zbesën Allahun e dhe dhe gjykimit ta ti e dhaj njejt me kon si aj që i besën Allahun si aj që nuk besën Allahun njejt e bëjmë punt a së është këtë tërpshma ke ledhjun fëkumani njejt që ka kë kja është një farforme e turprimit të Në të ngushtu, mirë po kush at, e ndin atë... Ndo shta zjarën e turpit nga mërana, kush e ndin? Ajë që është i gjallë, ajë që i ka gjallë një, ajë që i ka ndërgjegje. Në shëtaj që nuk kaj se ka galë. Për shambullë, uh, mi thonë dikuj për njerëzë, pa të një që veç kafshë apë në ngushtu. Për shambullë, së turprot, a se ka galë. Të dnashtë, pëse e pëshjë ti ja ka fshjë atë pjesë në ndarë, që ka i me nësish me kryti qka, së shgallë me qka i përjasohet. Në kjo është vdekje. Ndërso njëri i gjallë i mi aftë, mi thonë, kifri ka lanë, dhe të rënditët. Mi thonë, Allah, po të shikonë, me njëre, në nërmënishtë, nëse është dhështë, një, një, një, një habi, një huti, Si përfatsore mirë, por me një me një me një përkujtim, me një rikujtim këndellet. Këndelojat Levana, po na thotë që oj që keni besuar, kujdesuni, mos mos vlerësoni punën të juaj, si kohia s për shkak të besimit. Po si kohia s për shkak se pastaj bëni si ata që s bën më qëni sipër sa ata. Dhe në vazdim Allahu thotë se Ajë që nuk beson Allah dhe ditë në gjykimit, nga është e normale me, po, me, me posë i fatësi. Mirë pa ajë që beson Allah në gjykimit, ku është në dikim i imanit, ku është në mëhonë në a, roli i imanit, ku është? Gjitha këtu e në sphalla thire që kremi përmën të pikat e përfitimit, që në mësojnë se Allah u gjallë ola këtu me dëvërtit, po nga godetë fartë një pikë dhe nësishme që ta kuptojmë drejtë qëka besimin allahu jallahu ala dhe të mabinë se të i kalanë dimenzu në pretendimit sikur të i kalanë me e sharu apë gjërështu të allahu jallahu ala sëtë kelle dhi fa me thalu ke me thali sathuan shambulli tjesë sikur shambulli këti guri dhe me thonë allahu jallahu ala përmanë një guri. Djetarën ka nëse kë guri mund tjetë shëmbëllim për disa gjera. Ne përdojmë një me e mara përta, këtëjnë. Parëmëndoni kë guri, dhe thotë, guri në këtë shambull është i barabart me zemrën. Zemrën. E cilë është burimi i punëve. E laugja leura për i thotë Besim turma zemra e ngurt sikur se guri në të cilin guri nuk kanë rrënj bimët punë të mira po nuk është toke plashme për të mbjell është vetë formalitet po Allah xhallahu se ti ka ti ka vëti me pa guri sheh edhe për mi ty të shkon mendja se me bo më bëmerëshi Delbegi Bukun e Gjëlbremi madh ti duhet nga jashtë ti për e shë formalin ndjallon për thët që kë zemr që s'ka dhe përtu s'ka dhe përtu kuptimi dhe të bre nësaj s'ka dhe përtu besimi mre nësaj së është ndërtu si kur se duhet por është vetë mjaftu me formalitetet saktuara me reklama, me pa me tjasht me kjo në shi mëra pak e hi e kret edhe atë shpresë në funi se dëndi që kanë të lërguet Prandaj zakonisht Allahu xhelleu ala Kur'an kur e bën shembullin e shiut me çka do më na kallzom se i ngjon kujt shpalljes vahjet and Allahu po na thot zemrat e ngurta siguri në të cilat nuk ka depërtu imani si duhet kur vije shiu i vahjet rrshet mbi ta dhe nuk lëshaj sjat mbi ta në e ndëgjën a jetë nuk mësë nuk ja prekë a jetë i zemë është prekje është shumë si përfatsora është prekje formale nuk ka afatgjatsi kjo është shumë seriose dëmonë nuk lenë gjurë më afatgjate a je prekë sa allah pëllat fë e sa behu e prekë wabil shiu e prekë mirë për kër e prekë shiu në vend së të mbil shiu edhe atë shprejë së fumë djelë argona pëllë dëmonë v Demaskim, ju jo formim. Qëtë Allah për të më nëhanda. Andaj të ndërënda zërën. Kua e të në kuram që ndërtojnë zemra, kua e të në kuram që ndërtojnë personetite, për kua e të në kuram që ndërtojnë dëmaskujnë. Për ndaj surja të ube, e cila është surja ku mësë shumë ti është folë për munafikat kuptim praktik, shikone, e kadh një amën, el-fadiha, kështë e quatë surja te u bë, surja e demaskimit, demaskon, nga sa ta pretendua munafikat, se të këshun pas në, e të këshun ku matë lirë në pretendime, formalitete, na i shumarë në ty, na të këshunon të i keqë, Allah u ka zbisura demaskuse, Ta kënjeni, së është e vërtejtë kështëtojnë përëmë. Andaj, Allah po thotë se nuk shkon lërgë maskimi, nuk shkon lërgë formaliteti, qënë Allah u shi, s'ilë Allah u argument, të bjene Allah në që do atë saktume, e qatë në shesh kvalitetin e zamrës. Ashtë e ngurtë që nuk mbinë të azë zë, dhe vahji për balsoj zemre nuk ka rol pës dhe maskim, apo vahji për balsoj zemre, do shtafshtirë dhe përton, por qanë, themë dhe mbjellë, cila është të përton? E kur vahji nuk ka ndikim të gëzemre të ndrunë të zërë, kjo shemblë që Allah përte përflatë, qëta përto më nga kalëzur, kur shpalja nuk ka ndikim, nuk lenë gjurë pës dhe maskimit, A të rëshikon e shpërin e koronit më dhështore Të ndërëzër Qëta Allah o thët Le ajatin le u li le bab Argumente për atë që kanë manja Doetë le gjikë, doetë inteligencë Ollaj me kuptu Në në në thjesht Pa vëmendja Pa analiz Shtinë me kuptu këto kalaj përse këta jenën Në fillem Allah po të latë të bëtilu La t'u pëtëlu, mas i shdërësani, shdërësimi ashtë i barabartë me kë, me inëgzistimin, si mos me koneq, e ka karz, rëzu, u koneq shpi, e ka prish, që i si thotë mu këto koneq shpi, s'ka mo shpi, e ka prish njëri, s'në gjithë mu që u koneq shpija këto po, ndërësa Allahu Gjallahu Ala, Subhan Allah, kër po fletë për dunia, la t'u pëtëlu sadeqatikum, mos i shverësani sadakën, e ku ki mundësi me dhe në sadak? Në ahiret, a mu shmonë sadak? A mu nësh? Ja, në varë, a mu shmonë sadak? Ja, në dunja mu shmonë sadak? Pa ndëj, Allah u patë, mos i shverësani, në kumë kur kini mundësi me fitu. Në dhe rësë, kër vjen të ahireti, la ya qëdiruna ala shiqin mi ma kësabu. Allah u gjellë u ala thadh, Nuk kanë çastë naçë kanë fituar. E çka kanë fituar? Allahu thonë njerë kanë rënë. Çka kanë fituar? Nga dënimi që njerë kanë me përjetuar, mungesë së sinqëtisë, dën mungesë të plosim munges të standardeve të vësht se para se me dënu Allahu xhallahu ala i kthan kahevën me ku kanë shumë të shkuafta. Ap Apo i kthan tha çu sa mirë është kapta në xhenet. Çu sa bukur është të aman lak mënë e pëthot po gëtë, ka përse jesopi, ka për. Shiko, vah, ka e sapi, s'ka qasja, përë. La ja këdirun, shrikoja, la ja këdirun, Allah dhe, la ja këdirun, s'ka qasja, s'ka në merë. Parë në, subhanë Allah, me pas, me pas gotën e ujtë, pak më larsë dora, dhe me konduk e vdikë nga jetja, dhvynë, 2 milimetra, veç pak më gatë, me mëgjtë me kapët dhe s'ka kapët, përë. Ma shumë të bëmë se sën për kopë që e ki, se që për duhet të fëmë. Apo? Andel, për anonë, me të ka dhu, qëra? Shqe kë e venim, shqe kë është përblimin, shqe kë? Laja këtër unë, së kanë qasja, i këthen Zodë i pasaj ka aja që e kanë mëritu avë. Wallahu, laja e dilkau me në kafirin, edhe këto, Allahu, pasaj e përmbill. Allahu, nuk ju dhëzënë. Qëfar u dhëzimi ka të bëtë fjallë? Pa, Ju uzim me shërimet, se u kaçur një fillim. Allah më më shërim dhe më shpjegim i ka udhëzu të gjithë njerëzit. Nuk ka mëd njëri që nuk i është dhënë mundësia me kuptuar shpjegimin dhe shtrimin Kur'anit, por bëhet çfarë përsinë udhëzim. ozimin, ozimin e suksesit. Kjo është diçka tjetër të pastaj. Nëse njëri donë të bëjë për hirë dvë dve dvetës jo për hitë Allahot apo? Atëherë shika që ka ndohë me ajetë Allahot me ajetë ozë njevë që ta shemë përdojsh me ta vizualizu për mjën e aso që për nduhëp na jemi në ersir apo? dhe na i thimi Allahot i hdina sirat al mustaqim na ozon në rrugën e drejt do më thonë së arë kemë i por orientim ne endes dritën të shimë rrugën e kërkujmë nga Allahot e kërënjëri për qefë dhe të të këtë veta për më lafdu ose edhe me forma të tjera të përfitimit individual, Allahu ja fikë dritën, apo dhe aji pastaj imbetët vetë me e gjithë rrugërë apë, nuk e odhënë Allahu gjalluar, po dhe në vetë, njako ki vetë, e a ka mundësi me e gjithë rrugën vetë i verbë të nërësin, e pa mundësh përështëmë. Që kjo e laje e hëdhija, dhe. Ndërsa ajtë cili, ërë i sinqerë, pritë Allah, me këtu kuptime, e krynë këtë veper të madhe, Allahu Gjellë Gjelallu e odhëzënë. Odhëzimin në kuptën të nërru dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe e ku i të mja dhonë, e ku me që uafëdhën. Plecoj këtë të mësënë allahu ku me shku uafëdhën. Mësënë allahu gjëllë gjëllë uafëdhën. Të inspiranë, të frimë zanë. Në nësa njerë zankohën, përshamë ose, ndështëta nuk, nuk japin ju si pasoj këpëracisë, po si pasoj nështëta e mungjesës e udhëzimit e durë, ka me shku uafëdhën. Përëndaj, nësa allahu gjëllë uafëdh ka orientuar që dhe një ajotet shkën në drejtimin e dur, këa është një shajnë serioze se standart e pranimit i ke i ke plesuot. Pra ndaj kanë thënë, Hasan e Basriu Rahimova ka thënë, nëse njëri ju dënë me dit, e ka pasurin halal, në shikënë në sadakanit i jepëtën. Ku për shkënë, dhe sa po përfitojnë dhe kush po përfitojnë apë. Fuqia e arritjesë është një shajnë e fuqisë e fillimit, tëpët, si që në ditë. Në e Allah dhe, Allah, la jehdi, ata që duen me, me këtë formë të aroganësës, me këtë formë të syfacisë, me këtë formë të përmendit të lavdatare, duen kështu me dhonë, jo u fikum drita të ato. Jep, mirë po, s'ka me mbjellë, s'ka me dhonë, s'ki me kuni ozumë ka duhet, e kështu me rrava të. Kjo është shpikimi i përzitësëm i shambullë sa me kuptu për shka bua të fjallëm. Ndërso, në vimë të ndërru dhezër, dhe, dhe të flasë për, do bitë që inëzirim nga këtë këtë shambullë që e përmendëm atë. Do bia parë nga, nga kjo ajet është se Allah u gjallë lehuallatë ndërru dhezër, në këtojtë në përmendë se gjithë dhe për e mirë, gjithë dhe për e mirë, edhe përse këto është përmend shambulli i dhenjes, mund të bëjmë krasim me gjdove për të mirë. Gjdove për e mirë. Për të arrit ku duhet dhe për ta kryer rurin si duhet, duhet mi përdor dhe me i në ukuides për standardet e shëriatës të të të të të. Nuk ka pa standardet. Nuk ka qështë dojmë në. Allah u ka dhëndon me dhonë qështu jabë. Nuk jabë kështu, ja që ka të përthamë qoftë vepër individuale do të me standarde, nuk shkon me qef as me emocione, as me asgjë po as me dje veç me dje garanton arritin ku do të ndaj edhe përmirësimi edhe ndryshimi i gjendjes edhe unitetje bashkimi edhe prietimi i badeteve edhe dhe vëshmëria edhe gjdo vepër kanë standarde nësë nuk përësuan standardet Allah dhëtë, la të uptilu, nësëllodni, se është erënim dhe është nërësimat të. E dyta që në mësën këja jetë është kujdesi i parisht e kujdesi për standardet, për kriteret. Së kështë nga kujdesin për kriteret në dunja, më kujdesi dhe, dhe për standardet dhe, dhe për oqenësion e heret. E dyta është kujdesi për realitetet që kemi si këtë disara dhe harojmë e thënë këtë ma heret, Qosprish pika për më përmend, shumë nga këto pika mund të jenë të përsëritura, por po shkaktohet po flasim për brejtë për e njëtë formimi. Qoftë më e formuar një adrues, qoftë më e formuar një kërkues dijes, qoftë më e formuar për shembull një një, një dhurues dhe bamirës, kanë gjërat ndara, por i kanë shumë të përbashkëta. Pa për ne punojmë mi u çasti formimi nga shumë kënda përmes fiorit të llogjës dhe gjenalogjisë. Kujdesi parë, kujdesi për standartët. Kujdesi dytë, kujdesi për realitetet. Pastaj për formalitetet. Kjo është më nësi shumë nëzë njëpë. Nga se, pekamberi sallatësëmë thatë, më në të shemë bëhebi kaumin fehu e minuhu. Pekamberi sëmë thatë, kush i në gjanë një populli, është si ata. I në gjanë një populli. Zakonishtë, Zakone, në shumicën e rasteve, kjo adith komentohet me përgjysm formal të jashtëm. Je vërsia ta jesë si këta. Je, Këndresh fleks, spreqhtohet as kjo dhe kja është. A është kjo realiteti kjo jo, ma i hadithe? Jo. Përgjysmimi më i madh është me operacion zili, s'na ka here neve. Apo, nëse muslimani ka zili me vetë, kjo është përgjysm quazim ngatërt dhe devijim nga via e imanit. Së është kjo vje imanit? Edhe Allah për thëtë, vje imanit është me i përcu këtu standore të dhenjes. Nëse dilin ka vje imanit dhe shblerësoni punë të mira, kelle dhe ju në fiku male, kekejo, kë, të shpi, në gjaqë shumë je, kejë si aje, si aje si që i zbesënë Allah, unë që i ka unë që shtërë të ti je, i ke përgjasu. Së të Allah për hukum, me thonë këtu, ka dalë për feje, nësë me thonë për gjykim juridikë Në po flasën për formim, a po këpëtani, që të, të po thëmë këja është tajti formimit. Allah o po thëtë, formimi i drejtë është me qofë se u dheqet me standardet e, ja e juhel në dhina amenu, nëse lëkundën nga të standardet, apo, atëherë kome posë hisën formimin tëngë edhe të atilë, të cilët, ju në fiku në ma lehur i a e nësë. Ja, përshyjë përfaqe, la jomi nubillahi, o lejomi lakiri, asë bësën la, Allahëm, as asë di gjykimit, e parëmëna me lojnë gjurën në formimin tëndë, tje kategorje njerëzë, që ka bojt me të janë? A mundit dikush nga ne me emohu se në brymosin e ti si personalitet, si individ, nuk kanë hisë edhe gjishtet e kësaj natyra përën? e kemi shpëtuar kësaj duke qenë gjithë në një ja i ja, ju helle dhe një amenuaj e qenë i besuar këto dhe gjithë kështë më rrishë punë nga vejtja dhja Përëndaj nuk është qështë tja ndërlidhër me me aspektin formal me dukin sa është ndërlidhër me mërana qëka në duhet më udokë se si pejgamberi s.a.s. krejt prej këtu e dipë është krej sja i më udokë mirë po me pasë lakminë e faraunit dhe kibërën e faraonit me poshtë çka duhet t'i thom çka duhet t'i kibër nënçmoniarrërbuz ofendan akuzan shpif anpomje ndosht takish me i thon s'kish me thon kështu po po them kushtimisht po them kish me i thon ne selemlik athi ja tha thabet el bunani rahimuhullah thabet el bunani qon shurtor te selemlik po kuni devashum i ka thon Ya ja thabit, لو رأاك رسول الله لا أحبك. Me të pa pejgamberin asun të kish dashur, unë e di që shto se ti ka dashur ataft. Me të pa, me të pa sku dukës ti, me të pa që ç'i kjashton. A di kush më nosë me pa pejgamberin që nuk është për buzje e dukjes, larg asaj, por është me vendos ku kovanin. Me vendos ku duat, jo më për ashtu tersisht, se kjo është huçie. Por ajo më e kthi bërtham edhe kjo është huçie qandja lau po that kjo është ajeti kuranit mos i zersoni kellevi nga se i ngjani do vini për ngjani vetë Allah po i përngjani deri në çfarë mos e parno vie për gjahsimin subhanallahu me i përgjasuati që zbaston Allah në ditë gjykimit do më thon ça punë që bën ti mos e ngjë çështë i manit se hiç pa iman e bën ti atë apo që shtojë ndaj pa iman andaj i o jo komprovojnë se era një punë që e bën njëri njëri njëtë më njërë, njëtë në formë njëve tjashtë, po edhe me kuptimet njëta që e bë njëri që zbeson e lojnë heq o së mbërë të që e bë njëmonë ato punë apo nga se ato punë që bë në emër të besimit nuk kam mundë si me i bë ashtë kush pas në emër të besimit të besimit është forës tjetër të të i japë form tjetër veprës dhe bëhet për mes kuptimet dhe cëktuara e kështu mërat për ndaj sa njeri ka pritë refugjat shumë kam bo mirë mirë po kur duna me silë shambën që shpritë dhe dikurës ne e ka në silëm më hajgjirë të dhe nësartë po nëse kja është Allah u ka thonë u në ledhine të bëhu e udara u al imane ata të të sëtët e kam pregatit vendin, po në mën të besimin me imanin pregatit ata, jo në mën të ta presionit arab thujnë arab që i ka nga të asmi presin s'kam pasi komplekse kësim garkesa s'kam pas sahabat ato nëse kam suj imani me bohe ka boh se kam suj imani ose sikar halamani se ka boh për këtë arsu edhe ka thunë hasën e basi urahimullah lejsel imanu bit të halli uala bit të menni nuk është imani me zbukurime nuk është imani me kozmetika e asë me shpres dhe pretendime Por iman është taj që thellohet në zamër dhe vërtetohet në vepër. Që kjo është imanë? Por ndaj edhe në vim, do bia të rejtën, nërën vëzër është se Allahun Gjellewala thot se imanin, ja e ju e një dhine amenu, po të cilën Allahun me iman njerë të cilën kështu i apin, kështu dhe projta, a janë për Allahun a ja pa bezdis, pa ngushtua, pa, pa, qështë këmi cikë, qështët që e fitën kë, e fitën e, e mërtimin e besimtarit, kjo me për të ndemav të në, po me dëshmi, edhe shikohë që ka dhoni ulemat e të fësire dhe ndëruar, kjo është të fësire ulemave ka dhoni, nëse Allahu, nëse që pa më kuptani, nëse Allahu gjallë në gjallëhu, e kanë dërtu, e mërtimin e diqkafit në bëj bazën e një vëprimi atëhere zbejët e mërtimi për atëso zbejët vëprimi Apo, nëse për shambull a, besimi e mërë formën e duhur atër ku na japim me këtu standarde dhe e kundër ta përso mungujnë standarde të filan, dal nga dal, të shëndrohet besimi nga merita në pretendima më të nënë. Qështu shkën e? Dhe kështu me gjithë shqatë. Kështu me gjithë shqatë. Sikur së kemi zekë disara. Edhe emërtimit e tjera që ndroshta i përdori medetës e pa drejtë, që mund të kozërum se kanë bazë fëtara, edhe të emërtime duhet të legjitimohen bi bazin e standar dhe vepërve që në bi ato vepra është ndërtu emni mirë po a ke pati dikun nëj liber që i ka titull dmirë e tani kërdo me lezu, bardha shketa që a thushtja a e meritën që i liber kët titull jo, që se meritën a i thotë liber, që i thotë liber pa i ka titull, ka autor, s'ka lidhja s'komësim rëna Ska dhe për, në mund titulli, e merë kuptimin, meritën, bibazën e, fletë dhe të mushë për avto. Nësë është e kunder, thamë, për shambull, a, ka liber shumë i bukur, kuptime, shpjegime, s'ka titull, a ka rëndësi që s'ka titull? A në pengon mi thunë liber me përmitu? Ja, apë ta. Ja, janë qësëm një jamën të këvunën, së barëndësi janë. Kur do me e dërgu ti një një email, e dërgu ti kujta, po. Ka titull një email, talip, edhe ka përmbajtet emailit, o qështu, sa so marrë bëshën, kur do me e dërgu përmbajtin e emailit, shkreset, që kjo është rëndësishme, ajë të thot, shkresa jute, s'ka titull, a me dërgu, dërgujë, do dërguj, më bënë edhe po to, dash me a qitë më mirë, po shkom pa to, shkom pa titull, shkom pa e mën. Mirë, po, kur dënti me, çit amin posta për mbajtje apo i shkon titullin e ty të vjen dota diçka thot? Thot mesazhi s'ka content, s'ka për mbajtje. Diçka ka qenë këtë letër tjetër. Apo çka merresh atje me titull? A morësh? Andaj ti të shnakuën punë, po për mbajtje. Po edhe mos më i dhon shumë zë titullit, po më i dhon për mbajtjes me kështën e kolonor, çike Allahu pa la allah, pa asht. Ç'ka rëndësi më atë? T'fokusojmë ne tek Ato që e kanë silë emnin, e jo ato që ka i silë emnin, atëm. Ato që e kanë silë emnin, jenë standard dhe kriteri dhe punë të mira. E ato që ka i silë emni, jenë lefdatat, pretendimet, mburjet, e që të një shonin në konflikt, në në fërkim, në kështë mërë, dhe po. Teta që duhet të përmendë të ndërëvëzër në kodrët e këti ajeti është nga dubit është kuidesi për zemrën nga se krejt problemi i kësoj huqe i këti dhe dhijimi i gjitha këty problemeve dhe zhvërsimi dhe anulimi dhe, dhe, dhe rënje dhe rënimi është sëfoni që e sëfoni, që e guri e që e guri dhe më kush është është që e zamre e ngurt e ngurt në cësë ka dhe portu në mbëlsia i bonit të përmeni Allah u gjallohor e ngurt përëndaj në të të të të të të të të të të të të të të të të t Ka thënë pejgamberi, ka thënë Allah u Gjallu Gjallu Jau me lajen fa umalun Vela benun Adet nuk bën pun Fëmija dhe pasonija Shë i ka është zë dërsu Zë bën pun Illa men et Allah e bi kalbi në salim E i bën pun ati që vje me zamër shëndosh Dëmër thonë Në esensë Kërëj që ke i bën dunja zë bën pun Së kovë vlerë Mirë po ki zamër shëndosh Jo nga smunit kareologike, po nga smunit e shëjtanit, ski, s'ki mendim madhësi, s'ki vet përqim, apo s'ki mendim t'keq, s'ki nga msmunit e zemrën, nuk ishtu, i kështu, i shtosh për i kësoj. Allah o thot, illa men e t'Allah, fillim pëllet, jau me lajenfa, si bom pun, illa, dëmë thonë, zbëm pun pasunia e vlatë, kur të zbëm pun? Përvec se, dëmë thonë, i bojnë punë, ati cili kar me zemrën është nëshë apë. Atërë edhe kime pas halë pi vetës, e pi pasunis, e pi thmivet, pi gjithë gjendë dë nja, në qëfë se qmimin e kësoj e jep zemrë apëtë. Në thotë, zemrë është noshë, investimin të të ndërëzër, jep qmim gjithë do punëve. Bëllahi, namazin që për e falim, qmimi namazin nuk është sësia, është zemrë a jep qmimin, sako me konë. Në si taj të shumëfishimin aja shumëfishimin Allah kujdan? po aj, kujdan e shumëfishman po anekar në Allah mundësi nëme pas pak në dikim këtë shumëfishim po, abtun. e qëke rritë shumëfishimin? për këtu Allah që ta thash filim, Allah i dikush jep një qinë mi dhe të Allah o zbojnë e son i krahim i izna dikush një jep e qenë Allah në gjennet abtun. pse? e këtu është Allah këtu është e bëjaria këtu fillan e ja, këtu fillan Nëse ka këtu, s'ka, qare pa dole jashtë, nuk rëna e këtu, po këtu fillan, andaj formimi ju në kujdesi ju dhe në qenë këtu. Defekte këtu, apresht që qështë për cilën? Defekte dhe të për cilët ku? Në raport me tjetër, për cilën, nësa da ka, taprish sadaken, të adakën, nëse këtu është e preshtë. Taprish kërkim në dijes, taprish i badit, gjithë shka e një los, gjithë shka e zhvërësan, mungese e pastërtis dhe qilët Përëndaj, Allah Gjellio ka përmanu se uh, syfacija ka ndyku me ngurcu, subhanë Allah. Dhe me thonë, pëthuj se zamra natyrë shumë është e butë, zamra. Natyrë shumë zamra uh, edhe në Allahë, natyrë shumë zamra preket këtë të që ka këtë, këtë, këtë, këtë, këtë Allahë, natyrë shumë. Pas të njerë të jashtojnë përbërësit e ngurësimit. Përbërësit, po, ka dhe përbërësit ngurësimit nëon kemi çimento i shton ujë. Uji uj është përpërbërës që e forcon. E forcon çimenton dhe e bën pastaj gjendgur të përbërës që e, e ngurcën. Andaj zemra si duket është e krijuar me dashur të Allahut. Ço kuptohet? Zemra natyrshëm është e krijuar nga dhua ngjella. Por fatkësi është se na e, i fusin në vend të përbërësve që e japin kuptim ses botë, i japin përbërës ngursimit si kërsa është si faqësi atët. Andaj gjithë do pikës si faqësis në ngurësan, si faqësi në ngurësan, si, vetë pëllëqim në ngurësan, apo, gjithë do pikë e kësaj, her e këtjelëmi në ngurësan, pas taj vje namazim, ho sëpëni kur që bërë, ba djave i kiti se bebet e namazimu për ullë, apo, kur, kur pëpunan, që është mja ngurësimi sëpënojnë, që është këme e zbutë Allah, na leburimin në ngurë këllë diu ku malu ria e nasi ولا يؤمن بالله واليوم الاخر shikoj ka f zinjir të shëmtoshmëris të ngurcimit para mëna ka filluar me syfat si ngurcimi pastaj ka zgju tek mohimi i allah e ditë gjykimit nga se ngurcimi ngursimi ngursimi çu të sham puna, puna, puna e keqja çande puna e keqja edhe puna e mirë çande puna e mirë në buzësh e muslimanëve çelë zemra ma von edhe me i dhon kur të japsha ti tani të nos zemra më fol drejtë qate shkon zingjir. Gjdo përbërs i zbutjes e këthën zemën në binartë e normalitët në atëshmës. Gjdo përbërs i ngurësimit e lërgën nga binartë dhe e shpijet din më hëndë të këllatë gjerë johë po. Kjo është që në kam su Allah në këtë shemblë. Gjërëzdu preja saj që mund përmenim të të ndërruzër e që që qëka dhe ma erët që Allah së vë Allah Allah nuk u zemë a më arancëshnia që duhet të bëjmë kuptuar se sikur se ka thënë Ibn Khaim rahimullah çdo definicion i suksesit i cili unë po për përmani kuptim jo decediv në kuptim citat po për kuptojm po përmani ato të, të asa që ka thënë Ibn Khaim është shumë të thartë tjera gjithasë përpjekje për sukses ngan do një pozicion tjetër jo nga pozioni i robet është dështim. Jithë dështim jashtë i cili nuk talkun pozicion e robën te Allahu sukses. A e morë vesh çao suksesin dështimin? Andaj andaj Allah po thotë këta realisht kanë vonë këta dhe emën kam bu, ko njerë që kanë sot plaka për këtimura, pyrën bëmirësi, ko kështu, ko njerë që sot nështë ajen, me emën të majtë bëmirësis, dhe më silën si, shemën bulli bëmirësis, Allah po thët, në qëfës është jashtë standardve të ju që kini besuar, dhe është me me me ato, ka dështu, ka dështu, nga se, qëfar suksesja është Allah dhjelën, qëfar suksesi është? Që krejt suksesi të mbetët një reshtë i shkuar e nga zetë dhe kur gjo pasoj kejt i shkonatë. Qa ko ma sa? Ndërsa, qëfar humbje kua i cili, dhe me thonë, qëfar humbje kua i cili, uh, njerëzit nuk jadin, e harrojnë, asës e falurin sa duhet. Po të Allah është i madho, të Allah ko e amëna. Sikur se, ka folë për madrështi në njerëzat në laj, i përgamberi sallallahu sallallahu sallallahu. E dini, kur ka vdekë Sadi bin Muadhi, përgamberës në gjenazët i ka eqë, në gjisht ato. I ka unjarë, rësullallahu, e pëse kështu të për eqë, sa ta s'kam po, ka thonë, vëllallahu, kanë zbrit asë shumë melek, me e përsilë kitë burë, së po konvenku me qitë komën. Që përgjë është i madhëp ta? është dridh arshë që Allahu gjallë në vanë, kjo punë e madhë, ola zinë. Një njëri me punë tje ka dridh arshën, që kjo e suksesë. Sëtë nështë, s'ka shumë bëne që e majnë em shkollat, emë në njëthija, rrugë këte, va ke njësë të njojnë, e që ka këpsatime madhë që së qa di njerëzë. Andaj, të njojmë suksesin, të njojmë dështimin, dhe suksesën që fëse Allahu të runë, që fëse Allahu të dhëmë, dhe këtë suksese ka kërku sabaja akshën për i kamë bërëson duke thënë hola të kilni ila nëfësi të rëfëtajni a zëtë mos më dërëza në vetën ti me asa një mbë hapje mbjulli qërpiku zdi ju në unë humbi ti me më bëj vazhdimesh ti me ozë vazhdimesh andë është e nëndësishme që besimtari të kujdesit për kujdesin Allah ndajti që tjetë i, i suksesën për pikave që du mi bërën Se, sh se shpejt se ku a ka shku, është edhe një pikë më nësi. Të ndroze këto Allah po thotë se ka gjëra që rënohen dhe këto simbolizu në qëfarë. Rënimi është dhe qëka që tretet, apo rënimi e dhe qëka që shkan, sëmbetet, s'ka bazë, s'ka qëndrushmëri. Për ndaj, këto Allah në mësën se aje që ka qëndrushmëri, ajo që ka stabilitet, ajo që ka vazhdimësi, ajo që nbetet, është ajo që i ka rëndë eforta, ajo është e vërteta. Ekota, mështrimi, hilët, janë të pasë ndrushme. Dhe Allah i rënën vetaj që do më ndërtu, vetaj i rënën. Iqë pa patër në vëj me i rënën do kosh të të tërpën. Pra ndaj, mos të brenguosën muslimantë, për qëndrushmërin e përmës e islamit, e po, nga se aje i ka përbërset e qëndrushmërin të në kjama, ja ka e pa po Allah që ashtu, përbërset e til, si ja e po, sikur se Allah Gjellar e ka e ka e përbërste e ndezjes, e ujtja ka e përbërste e fikis, që të ka po Zotit, edhe ka bua Allah Gjellar e vala që, nësë gjira me mbet që ashtu, a ke po pisha, si bin gjethet kurmës si bin gjethet ka tira i bin gjethet Allahu çfarë don e bën të qëndrueshme dhe çfarë do të bën të pa qëndrueshme Ës vërtetën që Allahu e ka sill dhe gjithashtu ai që është i drejtë dhe ai që është i mirë dhe ai që është bujar dhe ai që është vepër mirë atij ka garantuar Allahu xhallahu ora qëndrueshmëri dhe mbetje ai që don me hile me mashtrime nuk shkan gjatë, s'ka që ndërshmëri, s'ikur se s'ka që ndërshmëri dhe e unë biat guri, mi aftan një shi, apo dhe e demaskan dhe e lërgon atëm. Përëndaj, për, për uh, shtreset e tila të hola, që një shi lërgon, mësër bërëngas, mësër bërëngas e Allah është e që ka shi u ndorë, më Allah, shumë, nështë ta, plëhur, që është hodhë në bëjë thejnë Allah, në bëjë muslimantë, ka mund si Allah me qunë një shi shumë thjesht, krejt me e shvesham, krejt me të regu se, krejt e konë pluhon, shikaj këtë pasërti që është nën këtë pluhon, si kërso është pasërtija dhe, dhe ajo lemuashmërija e gurit, që është të mund të Allah me e kalzuat, mund të me të regu Allah gjallëvada, mi për ka se bepe për me shukë këtë shizut gjallëvada, a një duke me shikuj se bepe që e larguin dhejun dhe pl Fë ëmë e zëbëdu Fë jedhë bu fëen, shkuma, e bugjufeën Shkuma, shkërën e tretët Fë ëmë ma jenë fë unëse E aje që i bëndu bi njerëzve E aje që i duhet njerëzve mira Jemë kërë të fil ardhë A që aje jetë në tokë Që aje ka më jetë, që aje mbetët Dhe mbetët Aje që kapët për shkum Apo aje që kapët për uj ja, Aje që e pinë ujin Aje që e pinë ujin jetë gjallë Jo që e pinë shkumën Jozi. Andaj. Ky shemb, ky shemb është edhe ka dobinessë dhe është edhe dobi, dobi tjera për më përmbyllme. ë uh, pikën e fundit aty. Allahu xhallahu xalahu në këtë shemb thash përmend dobith shumë të të kalu, domon kujdesit për frytet e besimit nga të skoq çara një një, një veprë mirë pa pas fryte. Nga të skoq fryte thonë dietarët këthau tek fillet e punës mirë nga se komën si nuk është pranohet nësë ka qare pa pasë produktivitet dhe frytat mirë pa e që du me përmin me të është nëse na i përsojmë standardet po du me përmbyllëma të që i filovat tam kujdeti për standardet një nga standardet kryesore është sinceriteti është me ndjek rrugën e dorë nëse na i përsojmë standardet përsojmë standardet në rrëzër në amësan edhe regullimin e prioritetetëve ata tek dhënia. Mos ka njerëz të cilët për mu njëoft apo për mu përmend japim publikisht. Ne po subhana i gjen ta titullë që në familje ka fukara, njerëz që i hëkin sy apo ty në pun, po ato. Apo nëse ose për shemb çarros shok blen hedhje kolegeve në punë, po jo te gruza ato. Apo s'ka sinjeritet atë që dashnia rrënjoshet atë. Apo, nga sinceriteti Ska qare pa të mësu prioritetet Pa tjetër Nga se kërë sinceritet Bi qëfarë bazën dërtu I bazën besimit në laun E nësa laun thashtë Kjo ka përparësin dhe i kësaj Pse për prishranin Për e se përndu interesa këtu më Përëndaj Duhet me ndikë përparësin Duhet me në prioritetet Kjo është e para, kjo është i dërë Në sekena kaos në prioritetat atëra një nga shkakëtarët e kësaj kaosin prioriteti sipas jetës është edhe mundësia e sinqeritetit. Dhe sinqeritet, sikurse kemi thënë, nuk është vetëm të konnë me kuptim për Allahu apo jo për njerëz. Jo. Mund të edhe mund të ketë forma të tjera, sikurse e kemi sqaruar, forma të tjera të sifacis, përveç asoj njerëz që na e dim se nuk është dhej për letë për Allah në gjëllë e gjëllë ua. Pra ndaj, njëri cili jepë, shpërndan, e pas taj vjen kua me dhonë zë qatën dhe së kam, e që njështë la, borës në lasë për krynë, e njërë për jepë, e po, edhe kja është defekt, e krynë kryn na filen, se krynë borëqet, i ndihman të fundit, e të para fundit, ndërsa, atje ku dohet, të venit vetët, të poplit vetët, të fisit vetët, të familjës vetët. Për ta, gjithë mën karës që, s'ka më bojë shumë e kështë mërë. E pësa t'i këqu? Për ta zyja dhe pekamës të më ka thonë, se kafshata me mirë që e jepë, njerëj është aja që e futë në gojnë e grua së ti, në kuptim të aferësis, në kuptim të rritët dhe ngusht, pas ta i vazhdojt më, më të utje. Kë është n përcaktimit të prioritetive. E ka shumë të tjera, por dua të tëmë se në qovë se mungan liste e prioritetive dhe zbatimi i prioritetive në praktik, është rëzik se bëhet fjallë për defekt në njësje, në sinceritet dhe në përmbushnje standarde të dura që të pranohet veprat e kallahu të e varike vëtala. Këtë e në disa prej dobive, ka pasër e tjera, minë kohë kohë, është frume për fundu, duke po rondo vecaj në sallatën e mballuar se Allahu të mëson që në mundin tonë dhe në angazhimet tona të ndërtojmë dhe asë njerë mos të asnjërmoshtë rënojmë por të ndërtojmë edhe punën tona por të ndërtojmë jashtë, të ndërtojmë edhe vendin edhe edhe, edhe rapozat me njerëz të gjithë ato që na kanë suportuar tu Allahu xhëndevall dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kjo është ajo që thoshte edhe ta personi i Zotit, u shpëlevdi nderoj për sabrin dhe vëmbjen ditë takimin aşam sallallahu Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam al ismi katira.